Radiologos Logos. Glasul inimitale. și bun găsit la știință și religie. Gazdele dumneavoastră din această seară sunt Părintele Grigorie și Gabriela Voină. În această seară vom vorbi despre suflet și ereditate. Părintele Grigorie vă propune această temă pentru emisiunea de astăzi, întrucât mi se pare că dacă trecem peste felul în care au apărut, nu putem merge mai departe fără să spunem ceva despre ce au esențial formele vii, din punctul de vedere al bisericii și al științei. Și eu cred că aceasta au esențial suflet în viziunea bisericii și ereditate în viziunea științei. Din câte știu, nici biserica nu neagă ereditatea. Deci, cum face să coexiste sufletul cu ereditatea? Da, interesantă întrebare. Învățătura bisericii ne spune că ființele viază datorită sufletului și că acesta este dat de Dumnezeu. De când a devenit materialistă, știința nu a mai vrut să audă de suflet, dar pe măsură ce a avansat în cunoașterea vieții, fără a accepta în mod explicit existența sufletului, întrezărește și începe să accepte Că dincolo de materie mai există ceva În materie poate fi inscripționată doar raționalitatea Dar rațiunea este în mod evident nematerială Și aici numai biserica poate avea dreptate Când spune că rațiunea este o putere a sufletului imaterial Înțelepciunea Creatorului Dumnezeu a pus o compatibilitate între rațiunea sufletului și raționalitatea materiei și în baza ei, sufletul își poate alcătui propriul trup material în organismele vii. Această putere a sufletului se numește putere vitală. Deci, sufletul este ceea ce diferențiază materia vie de cea nevie. Și din ceea ce ați spus, se înțelege că are prioritate față de trup. Da, prioritate ca importanță, nu ca timp. Căci, odată apărut prin voia și lucrarea lui Dumnezeu, sufletul și începe să-și alcătuiască trupul. ce deci am putea spune că apar deodată, fără succesiune în timp. Părinte Grigorie, dacă am accepta că sufletul este informație, ne-am putea înțelege de minune cu știința recentă, care, iată, prin academicianul Mihai Drăgănescu, dă o definiție de felul următor. Viul este o formă specifică de a informației, astfel încât lumea materială să se sustragă legii a doua a termodinamicii. Știu și eu ce să zic. Nu putem ca de dragul apropierii pozițiilor să strecurăm un neadevăr. Sufletul nu este numai informație ci și energie și într-un fel foarte subtil spuneam că are și o anumită materialitate, greu de înțeles, dar vizibilă de cei înduhovniciți și sesizată uneori și de știință ca un fel de aură care însoțește corpurile vii, deși fenomenul acesta este mai ales energetic. Nu știu cât este știre de avangardă din perimetrul științei, sau cât este expresia interesului ocult pentru paranormal din ultima vreme. Dar am aflat și informația că explicarea unor fenomene ale viului nu se poate face numai pe baza proceselor fizico-chimice clasice și că știința chiar începe să accepte că ar putea fi prezente și interacțiuni cu forțe ale unui câmp de altă natură, neștiut, care nu se simt la scara atomică, dar care acționează evident asupra întregului. Ce puteți spune despre aceasta? Nu este ocultism, ci știință. În știință, prin câmp, se înțelege un spațiu omogen în care fiecărui punct îi se asociază o aceeași mărime fizică. Noțiunea de câmp este compatibilă, deci, cu cea de suflet. Defini și el în teologie ca fiind simplu și omogen, cu aceleași puteri peste tot în cuprinsul lui studiind organizarea superioară a aviului în procesul de morfogeneză embrionară fără al numi suflet. Dar recunoscându-i prezența prin efecte ce nu le poate explica, ortofizica, cea mai nouă ramură a fizicii contemporane, îl numește câmp morfogenetic și îl interpretează drept un câmp informațional care conține întreaga structură viitoare și care nu se modifică în timp, exact ca și sufletul. Cu deșteaptă Extraordinar, Părinte! Dar de ce să ne mirăm dacă din Cartea Sfinției voastre am aflat că Ecles, un laureat al Premiului Nobel pentru Medicină, după ce a studiat fenomenele de la granița dintre viață și moarte, a spus că ființa noastră, nematerială, supraviețuiește morții creierului fizic. Credeți că putem conchide, cu acord între știință și religie, că sufletul există? Eu cred că da! Academicianul Mihai Drăgănescu mai adaugă și că acest câmp morfogenetic înconjoară un germen morfogenetic care conține forma finală virtuală. Nu este vorba, ca nevul mediu, despre un homunculus, o formă finală în miniatură însă, care așteaptă o simplă creștere, ci este vorba despre un germen în care se află încifrată informația despre cele la care trebuie să se ajungă printr-o dezvoltare evolutivă ulterioară. Câmpul morfogenetic care îl înconjoară activează însă secvențial această informație pentru a provoca diferențierea acestui germen. Același lucru face sufletul cu trupul său în devenire. Mai mult, așezarea acestui germen de la început, într-un câmp morfogenetic, se află în acord și cu învățătura bisericii că noul suflet este dat de Dumnezeu odată cu constituirea oului fecundat din care se va dezvolta viitorul trup și care este acest germen morfogenetic. Aș vrea, Părinte Grigorie, să mai spuneți câteva cuvinte și despre ipoteza academicianului Eugen Makovski. Da, da, merită și ea a fi menționată aici. De fapt, ipoteza lui din 1958 despre biostructură a fost confirmată de Pötter în 1981 prin studii ultramicroscopice asupra reticulului endoplasmatic. Deci, astăzi, poate fi privită ca o teorie, nu mai este o simplă ipoteză. Savantul român descrie protoplasma vie. Ca având o structură specială, spongioasă, străbătută de spații intracapilare complex anastomozate, pe care o numește biostructură și o soluție intraplasmatică, alcătuită din apă și substanțe dizolvate, care umple această structură spongioasă și furnizează acestei biostructuri molecule și energie. Alcătuirea a fost ușor de înțeles. Mă tem că înțelegerea funcționării va fi ceva mai grea. Da, pentru că aici se suprapune și taina. Nu apare viața prin simpla punere împreună a acestor componente. Știința, care a încercat să facă această performanță în laborator, dă mărturie că nu se poate. Din potrivă, avem dovezi că în prezența sufletului, Viața persistă chiar și în condiții de mare carență a unor componente. După cum, în lipsa Sufletului, moare o celulă care are de toate. Moartea este pur și simplu o pierdere de proprietate, nu de compoziție. Prin plecarea Sufletului, biostructura dispare brusc, și moartea este instantanee, deși, din punct de vedere biochimic, nu a fost timp să se altereze ceva. Comparativ cu faza vie, vreau să zic. După cum, în prezența sufletului, moleculele din soluția intraplasmatică, integrate în biostructură, își pierd specificul de simplă materie organică devenind vii, în lipsa lui, la instalarea morții, materia din biostructură nu dispare dar devine deodată simplă materie organică. <fie> și Fascinant! Facem lumină, dar vorba lui blaga. Eu, cu lumina mea, sporesc ca lumii taină. Să mai descifrăm ceva din taina aceasta mereu sporită. Ați spus că sufletul își alcătuiește propriul corp. Cum, părinte? A venit rândul să vorbim despre ereditatea pe care ați pus-o în titlul emisiunii Alături de suflet. În această lucrare de alcătuirea trupului și apoi de dirijare a proceselor vieții, Sufletul nematerial are nevoie de un instrument material, de o pârghie, și acesta este materialul genetic, suportul material al informației genetice. Am ajuns așadar la acizi nucleici și de aici ne-am întâlnit iar cu știința. Întocmai așa. Vedeți, în fața fenomenelor vieții am putea accepta toți că există ceva care scapă științei și care se comportă a idoma Sufletului. Cum se va vedea, în manifestarea vieții, vom putea merge pe același drum, căci nu neagă teologia nimic din descoperirile științei cu privire la ereditate, despre care vom discuta poate ceva mai amănunțit, începând cu data viitoare. Dacă nu ar fi, obstinația aceasta, ca acizi nucleici, proteinele, și viața au apărut prin abiogeneză fără Dumnezeu, știința și religia ar fi două daruri ale lui Dumnezeu făcute omului. Primul, ca să se agonisească omul în viața aceasta, al doilea, ca să-și agonisească și viața veșnică. Așa cum a spus Kenyon, abiogeneza este o extindere firească a concepțiilor evoluționiste ale lui Darwin. Eu aș zice că este o extindere nefirească mai degrabă, căci căutând să explice generarea spontană, treptată, a materiei vii din molecule relativ simple, a mers chiar mai departe decât intențiile lui Darwin. Un optimism nejustificat. Da. În acest sens, iată, găsesc în Cartea Sfinției Voastre un citat din Bertlo. Lumea este astăzi fără mistere. Concepția rațională. Are pretenția de a explica totul. Ea înțelege totul. Da. Pretenție, da. Dar mai degrabă pretenție lipsită de rațiune. Dați-mi și mie puțin cartea ca să vă răspund cu un alt citat al unui om de știință contemporan. Piri zice, avem acum foarte puține speranțe să putem încheia discuția cu o afirmație de felul. Așa a apărut viața. Putem spera cel mult să spunem, acesta este unul din modurile în care viața ar fi putut să apară. Să încheiem astfel și noi discuția noastră de astăzi. De acord. <fie>